wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu Sa'alasa'ilun bi'adhabin waqi' Muulizaji aliuliza juu ya adhabu itakayotokea kwa wa makafiri ambayo hapana aweza kuizuia Minallahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye mbingu za daraja malaika wa roho fi yawmin kana sana malaika na roho hupanda kwenda kwake katika siku ambayo kadiri yake ni miaka 50000 fasbir sabran jamila basi subiri kwa subira njema in Hakika wao wanaiona iko mbali na sisi tunaiona iko karibu siku ambayo mbingu zitakapokuwa kama madeni iliyoyushwa wa na milima itakuwa kama sufi wala, wala jamaa hata jamaa yake. ya yake yabassaronhum yawaddu almujrimu yaftadi min adhabi yawmin idin bibani ijapokuwa wataonyeshwa onane atatamani mkosefu law ajikomboe na adhabu ya siku hiyo kwa kuwatoa fidia wanawe wa wa akhihi na mkewe na nduguye wa faswilatihi lati tukui. na jamaa zake waliokuwa wakimkimu wa man fi al-ardi jamian thumma yunji na wote waliomo duniani kisha akopeye kala inna la dha la hasha wa hakika huo ni moto mkali kabisa unao babu ngozi ya kichwa utamwita kila aliyegeuza mgongo na akageuka fa na akakusanya mali kisha akayahifadhi innal -in sanakhliquha hakika mtu ameumbwa na papara inapomgusa shari hupapatika na inapomgusa kheri isipokuwa wanausali ala salatihim daimu ambao wanadumisha sala zao walladhina fi amwalihim haqqun Na ambao katika mali yao iko haki maalum lisaili wal kwa mwenye kuomba na anayejizuiliya kuomba walladhina yusaddiquna biyawmiddin na ambao wanaisadikisi siku ya malipo walladhina hum min 'azab rabbihim mushfiqun na ambao wanaiogopa adhabo itokayo kwa mula wao mlezi inna 'azaba rabbihim ghayrum Hakika kadhabu ya mula wao Mlezi si ya kuaminika nayo. lifurujihim Na ambao wanahifadhi hifadhi zao. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa ghayru kwa wake zao au iliyowiliki mikono yao ya kume basi hao hawalaumiwi tamani btara lakini wanaotaka kinyume ya haya basi hao ndio wanaoruka mipaka walladhina hum liamanatuhum waahdihim na ambao wanazichunga zao na ahadi zaao walladhina na ambao wanasimama imara katika shahidi wao walladhina ala salatihim yuhafizun na ambao wanazihifadhi sala zao ulaika fi jannatin mukramun haa ndio watakoeheshimiwa peponi famalil ladhin kafaru qibalaka muptiin wana nini wale wanakutumbulia macho tu anil wa anishimali izin. makundi kwa makundi upande wa kulia na upande wa kushoto ya tumaun kullu imminhum ayudkhala na'im mmoja wao anatumai kuingizwa katika pepo ya neema kala inna maعلمون لا La hasha حقا sisi tumewaoumba kutokana na wanachokijua fa uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna basi na hapa kwa Mola mlezi wa mashariki zote na magharibi zote kwamba sisi tunaweza ala an nubaddila minhum wama nahnu bamasbuqin wabadili kwa waliobora kuliko kwa wao na sisi hatushindwi basi waache wapige porojo na wacheze mpaka wakutani na siku yao wanayoahidiwa. Yauma yakhrujun min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbin yufdun. Siko watakapotoka makaburini kwa upesi kama kwamba wanakimbilia mfundo. Wa shi'atan absaruhum dhillah. Dhalika al kanu yu'adun Macho yao yatainama, bedae itawafunika. Hiyo ndiyo siku waliokuwa wakiahidiwa